Mycket varmt välkomna till Fingstkyrkan idag. Vi har ju den stora förmånen att få samlas tillsammans utan att behöva fråga om lovens eller någonting sådär. Det är en stor förmån. Och idag så tänkte jag att vi skulle göra det med att sjunga en sång som Lina Sandell skrev för ja Länge sedan är det nu Och det är en sång som Vi har i vår sångbok Och den heter Herre samla oss nu alla Det är 81 Herre samla oss nu alla Kring ditt dyra Nådens ord Det är ju det vi Gör Och vill göra När vi Kommer samman så här på söndag och får uppleva gemenskap med Gud och varandra Innan vi sjunger den här sången så ska jag läsa en liten liten bibelvers som vi hittar i Matteus det är i kapitel 4 om jag inte Minns fel nu, som jag tänkte på. Det är nämligen så här att Jesus står alldeles i början av sin verksamhet. Och hade varit nere vid Jordanfloden och blev döpt, Och så går han ut i öknen och blir frestad av djävulen där ute i öknen. Och så... Blir han frästade i sin hunger att göra stenar till bröd? Och då svarar han djävulen på den här frästelsen så här. Människan lever icke bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jag har tänkt på det här, det är ganska vanligt att vi nu, som nutidsmänniskor, vi tänker bara på brödet. Så att vi får någonting i oss och på oss och runt oss. Och helst ska det vara ganska mycket. Så mycket så att vi nästan inte kan hålla reda på det till slut. Och det blir kanske nästan jobbigt Men Jesus säger att människan Lever Inte alldeles av bröd Utan utav varje gudsord Och utav Guds ord från, Eller ord från Guds mun, Som man säger här Vi har alltså dubbla behov Materiella Och andliga Och på söndag så tar vi ju en stund Åtminstone De flesta av oss Tar en stund När vi samlas Och vi samlar oss Kring Guds dyra Nådesord Och jag tycker att eh, Vi ska Försöka göra det den här Söndagstunden Den behöver inte bli jättelång men den kan bli meningsfylld och nytändande för vår andliga människa och också att vi kan slappna av och känna att kroppen får vila nu och nu får anden och själen ta emot Herre vi tackar dig för att vi får vara här just nu och tack att vi får stilla oss just nu inför ditt nådesord och för den det du vill ge oss den här stunden du vet vad vi behöver vara en till vår ande och till vår själ och till vår kropp tack för att vi får just nu då stilla oss inför dig och ta emot utav din ande och ditt ord låt oss sitta med öppna hjärtan Och mottagliga sinnen För vad du vill ge oss just nu I den här stunden När vi Är inför dig Och när vi Är speciellt Disponibla för att få Lyssna till Vad du vill säga oss Vi ber om din välsignelse över den här stunden Vi ber om din välsignelse över än som ska predika ditt ord. Och du ska väl välsigna Kristine som ska sjunga ditt lov. Herre vi tackar dig för att du ska ge oss vad vi behöver vara en just nu idag. Amen. Förutom det så ska vi få en rapport från eh, Larssons pojke. Vad heter han? Är det Kocke som ska rapportera? Ja. Du ska få den chansen sen. Han, eh, han ska rapportera lite om ett arbete som har skett i Indien. Jag är väldigt dåligt informerad. Inte? Så var det inte. Nej, hej. Det fick jag rapport om mig förra söndag. Nu, Då hoppar vi över det. Det kommer senare. Ni får ursäkta att det Har blivit miss i planeringen då Nu ska vi sjunga Nu ska vi Glömma allt det där med missarna Och Koncentrera oss på Att lyssna till Guds andes röst Genom sång Och det som sägs 81 81 Sjunger Det finns ganska mycket textförfattare till sånger, må man ju säga. Man kan ju bläddra i tjocka permar nästan med sånger. Men så finns det ju sånger som, trots att de är gamla, aldrig blir gamla på något sätt. Och det var lite märkligt nu att vi fick börja med Lina Sandell. För jag ska också börja sjunga Lina Sandells en sång. Och då brukar man ju prata om texter som är födda av den helige ande. Det måste vara så med hennes sånger för de blir aldrig omoderna. Det kan ju vara sånger som ja, man kanske bara sjunger om ett år eller sen varken hör eller ser man om de där sångerna. Och De kan väl ha varit bra, men, men det finns något annat djup i en del sånger och de finns alltid kvar. Och Nu ska jag sjunga Herrens nåd. Den är var morgon ny. Okay. <musik> Och det var hennes text i en folkviseton jag ska sjunga en till sån sång som är i folkviseton och den handlar om att jag har funnit pärlan som frälsaren har gett och som vi får ha här inne men den ska också synas utåt i våra liv vi ska få stråla som pärlor för våra medmänniskor mm. Ja, vi ska se här Vad det står på programmet Annars kan du ta Ett programblad med dig när du går hem Där nere vid Bokförsäljningen I nästa vecka Vecka 30 Är det bön klockan 10 här i kyrkan Och eh, Sen är det bön även på lördag Klockan 18 här i kyrksalen Och på söndag Klockan 11 är det gudstjänst här och då predikar Sven Nyman. Om ni inte vet, vet inte vem Sven Nyman är så är det han som leder mötet idag. Och sen är det en annan sak jag vill också nämna. Och det är församlingslägret eh, och upptakten i eh, Svärsjö på Dalagården. Från den 28 till den 30 eh, i 8. Och du bör anmäla dig i tid så att uh, du kan planera för lägret. Det finns anmälnings uh, där man kan teckna sig till anmälning där ute också så du kan se där och, och teckna in där förklaringar också uh, ytterligare hur mycket det kostar och, och så vidare. Det var det. Det var en påannonsering till om och det gäller minnet av Hilda Göst. Vi vet att söndagen som gick så eh, var det parentation här för henne. En gammal Kristina i vår församling som har fått sluta sina dagar och är hemma hos Herren. Det finns en minneslista här ute på bokdisket. De som vill ge en... Gåva med, till minne av hennes ja, och för hennes eh, bortgång. Och vi programningen eh, kommer att ske i familjekrets så att eh, jag påannonserar den här eh, minneslistan för de som vill ge en slant till det som går till församlingen här. Det var om det. Nu ska vi få lyssna på Nej, den här in den historien är inte Kommer det... är det du som tar det? Ja, men du då var det jag som missuppfattar helt. Jag uppfattade som att det var din son som skulle göra det. med. Förlåt om jag, jag lite inte var lite halvt. Bli... Vi försöker rätta ut frågetecken här. Nej, men, det är så att Elias, han kommer vår yngste son, Han kommer ju själv att rapportera när han är hemma naturligtvis från sin Indienresa. Han var ju väg med ett, ett evangelisationsteam till Dharamsala i Indien och har ju fått bidrag ifrån församlingen här. Men det får han ta själv när han är hemma. Men det jag tänkte göra var att lägga fram ett bönämne till församlingen här när det gäller MBT som börjar den här veckan. Missionärsbarnsträffen ner på Vierbäcks folkhögskola. Vi åker ner Annika och jag och Emelie som är uppe här nu. Vi åker ner idag söderut och imorgon mitt på dagen så börjar så träffas alla ledarna på MBT på eh, Vierbäcks folkhögskola för två ledardagar tillsammans. och På onsdag kommer ungdomarna. Och Hur många det är det? Inte hundra på riktigt men jag skulle tippa att det är ungefär 150-200 ungdomar ifrån hela Sverige- och det som är gemensamt för dem alla det är att de har bott en, en tid av sitt liv utomlands och har föräldrar som har varit engagerade i missionen. Och eh, Våra barn har mycket positiva erfarenheter av MBT. De har varit på det här lägret ända sedan vi kom hem från Bolivia 1993. Så har de inte missat en enda gång. Så att de är där för Jonas är det väl sextonde 16 gånger han är på MBT men nu är han ju där som ledare. Andreas är ju huvudledare för hela MBT. Andreas, Jonas är en ledare för eh, fritidsaktiviteter och tävlingar. Eh, Emily eh, har hand om aktiviteter kring barnen. Annika och jag är i köket och eh, Elias han ingår i presidiet som, som eh, ordnar aktiviteter för ungdomarna. Så det är en, en Familje. Hela familjen Larsson träffas nere på Viebäck. Vi är utspridda över landet i vanliga fall. Men en gång om året så träffas vi nere på Viebäcks folkhögskola. Alla tillsammans och har olika ansvarsuppgifter. Jag vill att ni tänker på det här och, och ber för det här. För Det här är en väldigt viktig vecka. Det är väldigt bra undervisning brukar det vara. Uh, de här ungdomarna kommer styrkta och vi som är ledare och är med. Känner oss också väldigt styrkta när vi åker hem från MBT. Och må det bli så även denna vecka. Så jag vill lägga fram det till församlingen här. Då kan vi be tillsammans med mig för det. Tack Jesus för att vi får lägga fram missionärsbarnsträffen i år 2009. Tack för att du ser alla ungdomar som håller på att packa sina väskor och förbereder sig och har sina kontakter på nätet med sina kompisar som de ska träffa nu den här veckan. Tack Jesus för att du ska smörja oss som är därvis med ledare. Att du hjälper oss att vara stöd och hjälp för alla som kommer dit. Att eh, de som kommer att eh, hålla i undervisningen når fram till ungdomarna och att, att eh, alla får med sig mycket hem som gör att man orkar helt enkelt leva, leva för dig här när man kommer hem och, och även vågar gå ut i olika uppdrag och utmaningar herre, som du ger oss i våra liv. Tack för att du vill vara med oss. Amen. Igår på bönen så var det en kör som kom i mina tankar och jag liksom satt och sökte den där texten så kom jag på den sen i alla fall. Och den handlar om att vi ska förhärliga Herren för att vi är den heliga andes tempel. Jag tänkte bara läsa ett bibelställe där det står i första Korinther brevet 6 och 19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Och det står också på ett ställe så här. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Och vi uppmanas att lova Herren för att vi är Hans tempel. Och den här kören som jag tänkte på, den hade jag skrivit ut för att sätta här på powerpointen. Men det var lite onödigt att koppla upp allting för en endast kör. Så om jag läser den så kanske ni kan den eller kommer ihåg den. Så står det så här. Vilken härlighet i din närhet. Vi, ditt tempel, ger dig äran. Ta emot vår hyllning, låt vår sång välsigna dig när vi samlas inför din tron och din härlighet omsluter mig. För det är underbart att få vara med. Gör du det inte med röst, så gör det ändå ifrån ditt hjärta att få vara med och lova Herren. För vi är uppmanade till det. Mm. Vilken härlig. sommar. Så finns det en sång som ofta liksom rinner till eller vad man ska säga. Och det är Roland Utbölds sång Fåglarna sjunger till din nära. Och den vill jag sjunga nu. Igår kväll så hade vi ju bönemöte här och då läste vi om Guds härlighet Och vad det var och innebar talar vi lite grann om Och Jesus säger ju där i sin överste prästliga bön Att enheten eller gemenskapen med fadern och sonen är Guds härlighet Och vi som är hans egendom Tillhör den här enheten Den här härligheten Är inte det fantastiskt Att få ingå i detta Vi ska nu sjunga en sång tillsammans Samtidigt så ska vi Ge en gåva till församlingen och vi ska sjunga sången 365. Samtidigt som vi ger då tillfälle för en offergåva till församlingens verksamhet. Namnet Jesus vill jag sjunga. Sköna namn som ej förgår. Låt oss sjunga med, låt oss vara med i offrandet. Och efter det ska vi få lyssna till Ernst Nyström då, som predikar för oss. 365. Eftersom vi har lagt vår så kan vi stå och röra, så får vi lite röra stå när vi sjunger den här sången. Sjung om namnet Jesus. Och det är det vi ska tala om också här. Och stannar vi en stund. Men innan det så vill jag nämna att ni som har barn och ska till sommarkul. Det är klart att det kan gå. Har det gått ren? Jag vet inte om det fanns några barn idag men i så fall. Vi ska slå upp Guds ord. Och vi ska läsa ett sammanhang från Matteus 9. Matteus 9, ni känner mig vid det här laget, när jag stiger upp så dör det ofta om offensiv och evangelisation, jag rör mig, Det. jag upplever det inom mig hela tiden, jag vill ut med budskapet Och idag ska vi stanna en stund inför Matteus 9 och 35, fyra verser Jesus gick omkring i alla städer och byar Och han undervisade deras synagoger och predikade evangeliet om riket Och botade alla slags sjukdomar och krämpor När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem Eftersom de var rivna och slagna som får utan herde och han sa det till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vi vet att lärjungarna hade sitt fokus på ett speciellt sätt och Jesus hade på ett annat sätt. Och då vill jag bara fråga oss, jag vill fråga mig själv och jag vill fråga dig. Var har du och jag vårt fokus? Hur använder vi våra tre av våra sinnen? Ögon, öron och mun. Ska vi be här innan vi läser Bibeln vidare. Far i himlen, jag tackar dig att vi får vara samlade i denna förmiddagsstund här. Och prisa upp höja dig. Vi tackar dig för ditt levande ord. Jag tackar dig, kära herre, att du gick ut med det levande ordet själv som ett föredömare och en föregångare. Och vi får följa dig och vi får bära ut detta evangelium. Detta ditt levande ord till människorna som behöver det. Kära herre, jag bara tackar dig. Nu vill du. Stilla våra tankar och våra sinnen här så att vi kan lyssna på ditt ord Och på din ande framförallt och på dig Så att du får tala till våra hjärtan Och vi får gå hem med en hälsning ifrån dig En direkt hälsning Jag bara prisar dig Heligande jag tackar dig Att vi får räkna med dig Och du vill ta hand om oss Och du vill ta hand om mig också denna stund Att jag kan säga det du vill att jag ska säga Var har jag mitt fokus? Nu ska jag ta fram tre saker här man går på marknaden i Tanzania, det finns i många många andra länder Så hittar man tre saker som hör ihop Och så kommer en souvenirhandlare och, och säger Köp billigt, här får du någonting som du kan tänka på sen Och det är verkligen sant Det är tre apor eller tre gubbar Det finns en, ni ser inte det här nu en som oh, inte står den heller så. Som inte ser Han har ögon men inte ser Så finns det en annan Som har öron Men inte hör Och så finns det en tredje Som har mun Men talar inte, kan inte tala Nu har ni ställt ert fokus här Men ni ska inte ställa det på de här tre aporna Utan ni ska ställa det på Jesus Halleluja det är så viktigt det här. För många gånger så har vi ställt in vårt fokusrätt fel. Och då går det fel i våra liv. I psalm 115, 115 och andra till sjätte versen står det så här. Varför ska hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld. Verk av människors händer. De har mun men talar inte. De har ögon men ser inte. De har öron men hör inte. Näsa men luktar inte. Vad ser vi? Och vad såg Jesus? Om vi går till texten så ser vi här att han såg mycket. Han såg folkskarorna. Han såg massan. Han såg behoven. Men när man kommer in för stora behov. Jag kommer ihåg att jag kom in i ett flyktingläger. Flyktingar från Rwanda som hade kommit över till Tanzania i början på 90-talet. Det var 500 000 människor på ett ställe. I Avesta är vi 23 000, 000, eller hur? Och det området var mindre än Avesta kommun. Och ändå rymdes det dit det. Plus alla invånare som fanns där på den stället. Och vid den tiden var det någonting. 150 000 innevånare. Nu är det, tittar jag på nätet, att det är över 330 000. Så det växer ju snabbt. Det var 94 och nu är det 200. 2009. Eh, Så det växer snabbt. Eh, men det fanns ett behov. Ett, och då kan det se att när vi ser problemen, då ser vi. Svårigheterna Men Jesus när han såg problemen Då såg han alltid Möjligheterna i problemen När han såg Problemen Så såg han en möjlighet för Gud Att göra det Övernaturliga Och se Guds Övernaturliga kraft i verksamhet Jesus såg mänskligt Som vi Men han tänkte Övernaturligt Han såg mänskligt Men tänkte övernaturligt Han var en människa som du och jag Men han hade Lite annat fokus Han såg upp Och han säger till sina lärjungar också När de ser på problemen Så säger han Ni ska inte titta ner Se upp Och när, eh, när tiden går mot sitt slut och tidsåldern kommer att avslutas här på jorden. Och det blir hungersnöd, jordbävningar naturkatastrofer och allt. Då ska ni inte se på problemen, säger han, till, eh, till människorna i, i Matteus 24. Utan han säger, då ska ni lyfta era blickar. Halleluja! Han hade alltid sin blick riktad på far i himlen. Och därför kunde han ha en seger hela tiden. Han levde i seger. Och det står här i, i Matteus Matteus eh, 9 att han såg, vad såg han? Han såg folkskarorna. Men han såg också den enskilda. Han kommer in i Samarien och var tvungen att gå den vägen en gång. Kommer till Sykarsbrunnen, sätter sig ner och så kommer en kvinna, en samaritiska. Och så börjar han samtala med henne. Han sa inte först till henne. Nu ska du lämna ditt liv åt Gud och, och lämna det här gamla syndalivet. Han sa inte det. Vad säger han? Ge mig att dricka, säger han. Det var väl en märklig själ vinnare som började tala om vatten. Han skulle tala om frälsning. Men om du läser sammanhanget, så ser du i Johannes 4 och från fjärde versen, så ser du att han kom. Till det rätta till sist. Men han börjar ett samtal som en riktig själavinnare ska samtala. Han är föredömmet. Vi har mycket att lära av det. Jesus såg nöden hos människor. Fysiskt. Men framför allt andligt. Han såg det fysiska nöden. Jag har läst en bok här gång efter gång. Och den, det är så mycket i den här boken. Kraften i det talade ordet av Charles Cap, och eh, den finns på i bokhandeln så du kan köpa den. Och jag rekommenderar att du ska köpa den. Man säger så här, den här författaren att eh, jag förnekar inte att sjukdomen finns. Det gjorde inte heller Jesus. Men säger han, men jag förnekar sjukdomens rätt att existera i min kropp. För jag är en del av kristi kropp. Halleluja. Visst var det härligt. Jag accepterar sjukdomen. Den finns. Men jag accepterar inte att den ska existera i min kropp. För din tillhör kristi kropp. Halleluja. Halleluja. Je Jesus hade lite en liten annan tankegång en många gånger du och jag. Och han såg människorna. På väg mot evig förtappelse Det var ju därför han förkunnade eh, ordet för dem han, Det står att han förvarmade sig över dem Han hade nöd i sitt hjärta Och då kommer den andra frågan Ser vi människorna på väg mot förtappelse? Ser vi människorna på väg mot förtappelse? Eller ser vi dem bara som vanliga svenska medborgare Pettersson och Lundström Som går på gågatan i Avesta eller vet vi att de som inte har fått upplevt Jesus sitt liv Och är född på nytt att det går förlorade Gud vill lägga detta in i våra hjärtan Ser vi det och erkänner vi det När vi som svensk kristen kristenhet verkligen vaknar upp över detta Så börjar vi göra någonting Och då kommer snart en förändring i vårt kära fosterland jag läser en annan bok Jag har två böcker med mig här Verklig väckelse Som Levi Petrus gav ut 1950 På förlaget Philadelphia. Den kom ut igen, en ny utgåva För några år tillbaka Och han skriver om väckelsehistorien Och jag, jag vill rekommendera den här boken Jag tror att Birgitta har den här också Om inte hon har den så kan hon ta hem den Uh, han talar om väckelsehistorien i, ut i världen och även i Sverige Han är, ner, uh, han är lång, många år tillbaka i tiden, på 1700-talet Och det är det märkliga att det, det är likadant i vår tid Gudsande verkar likadant Det är bara vi som ändrar Men Gudsande, han är densamme Och han verkar på samma sätt Han talar om att det fanns bedjare en eller två eller några som börjar be för en plats, för en ort, för en by, för ett samhälle. Och så många, många år efter så ser man frukterna av det. Det är många som ber för vårt land och vår byggd idag. Och vi tror att Gud kommer att göra någonting. Vi ska hålla ut i bön. Dessa som bad, de såg verkligheten. De erkände att det är inte är som det ska vara. Jag ska berätta en historia jag fick höra direkt av Birger Olsson. Kommer någon ihåg pastor Birger Olsson? Räck upp handen för jag ser hur många som kom. Ja, det är 50 och 60 plus. Birger Olsson var en känd i Pingströmelsen under många år. Men han var också en väckelseförkunnare och evangelist fanns. I honom också Han bodde i Norrland På de sista, senaste åren Bodde han i Alfta Men han var med om veckan i Örnkörsvik Och Var en längre tid där Tillsammans med, med Ingvar Nilsson Som var sångare och evangelist också Men han reste Även Och en gång var han ner i Göteborg Och hade någon Någon väckelse Väckelsemöten, hon ser dig där Och så ringer telefon Ifrån en förtvivlad mamma I Norrland En i mor Hon hade bett för sin dotter Men det hade gått ut för hela tiden Hon hade manat henne Och, och hjälpt henne, försökt hjälpa henne Att ta emot Jesus till frälsning Nej, jag vill inte ha någonting med det att göra Hon vände både Gud Och henne ryggen Och gick sin egen väg Sen åkte hon till södra Sverige. Och mamman var förtvivlad. Hon sa till sist så började hon be. Gode Gud, gå vilken väg du vill. Bara du frälsar min Lotta. Om vi säger att hon hette Lotta. Jag kommer inte alls ihåg vad hon hette. Nu ringer telefonen ifrån denna mamma. Hon visste att Birger Olsson fanns i Göteborg. Inom församlingen så ringde hon. Ja, det är Birgare. Jag vill åka upp till Salgrinska. Och hälsa på min dotter Hon har varit med om en trafikolycka Och ligger Medvetslös Väldigt svårt skadad Vill du gå till henne Och försöka hjälpa henne Till Jesus En förtvivlad mamma Kanske ni sitter här som upplever det på samma sätt Birger han skyndade sig Tog bilen och åkte Ut till lasarettet Och hittade flickan där och då var hon vid medvetande Han fick sitta och prata med henne Och fick leda henne in på den väg som mamma hade bett om Och plötsligt så börjar flickan gråta Och där i sängen får hon uppleva syndernas förlåtelse och frälsning Sen ringde han upp mamman till Norrland och säger Nu är dottern din frälst och om hon blir bättre, jag känner inte till historien sen det är så många år sedan det här hände. Men vad som jag poängen i det, det var det att mamman sa till Gud till sist: gå vilken väg du vill, bara du frälsar, räddar min dotter. Och då måste Gud tillåta en sån grym sak som en trafikolycka för att flickan skulle börja tänka om. Där på sängen, Tänkte hon om och sa, Jesus jag vill ta emot dig i mitt liv Förlåt min synd Och så blir hon frälst Är du inte frälst kan du få uppleva det Samma sak Denna Jesus är här idag för att frälsa Det går inte att fostra en människor i Guds rike De måste födas in i Guds rike Födsel föregår i fostran Det är ingen som börjar fostra ett barn innan det är fött Men vissa gånger i vissa kretsar Även i vårt land Så är det mycket så Att människor fostras in I församlingarna Och då blir det ju inte något liv Utan det är ju bara dött allt sammans Det ena utesluter inte det andra Men det är, båda är viktiga Och födsel föregår Fostran Det är bra med ordning i församlingen Fina strukturer Och god organisation Men det räcker inte det här med att människor ska bli födda på nytt, det ligger på ett helt annat plan. Nikodemus, den skriftlärde som var med i Stora rådet i Jerusalem, kommer till Jesus en natt och frågar vad han ska göra för att komma in i Guds rike. Och vad säger Jesus? Du måste födas på nytt. Ni måste födas på nytt, säger han. Ja, men jag kan ju inte födas på nytt. Jag är ju gammal, jag kan inte föras in i moderlivet på nytt. Nej, det är inte det jag menar. Han fattar Han var skriftlärd och inte fattade. Det var fråga om en helt annan sak. Det var inte på intellektuella planet det gällde, utan det var på ett annat plan. På det andliga planet. Det som är kött, det är kött, säger han. Du kan läsa om det i Johannes 3. Det som är kött, det är kött. Och det som är ande Det är ande. Det som inte är född av vatten och ande Kan inte få ärva Guds rike Du kan inte få komma in i Guds rike Om du inte är född på nytt Och det var det som blev så levande För denna mamma där uppe i Norrland Som började be Jesus gå vilken väg du vill Bara du frälser min Lotta Och räddar henne Och Herren kommer räddningen Halleluja Men nu får jag då nöd för de för förlorade Jesus hade nöd Många, många andra läser vi om i Bibeln Nöd för människors frälsning kommer genom uthållig bön Det kan också innebära en omprioritering i mitt liv Och en ny överlåtelse åt Gud Jesus levde ständigt i bön Umgängelse med sin far i himlen Och vi känner att yrket var hans nickare Han var yrkesman i Nazaret På det sätt som de utövade i yrke På den tiden Och det höll han på med i 30 år Då kan man ju fråga sig Hur kunde hans bönliv fungera? Jag vet inte Det bara fungerar Det visar sig det Han var yrkesarbetare Och ändå bara och fastade han Och sökte Guds ansikte Ja, hur lär man sig? Hur lär man sig det? Hur lär man sig någonting nytt? Vi brukar säga att träning ger färdighet. Det är bara att träna sig. Det är bara att öva sig. Det finns någon annan väg. Kan man öva sig och be? Ja, det kan man. Kan man öva sig och tala i tungor? Ja, det kan man. Det Paulus säger att har du fått en gåva så använder. Så vi ska tjäna Herren. Bön för den nöd för de förlorade. Halleluja. Bön för den nöd för de förlorade. Jesus gick in i bön- för Israel, för, för Jerusalem Och han, han grät över Jerusalem Varför det? Det fanns nöd i hans hjärta Vi läser om Jesu nöd För de förlorade i Lukas 13 kapitel. Vi kan läsa om nöd för de förlorade Som Paulus bar i sitt hjärta I Roma 9 Från början av kapitlet Nöden Ger kärlek till de förlorade Och äkta kristig kärlek Det märks och känns Har du nöd För en människa behöver du gå och säga Jag har nöd för dig Pen Människan märker nog om du har nöd Det är någonting Det finns bara någonting där Kanske du har mött människor som har sagt Vad är det med dig Det är någonting med dig Du har någonting som jag saknar Nöden För nästan Halleluja Men sen var det ju den Det här apan som jag hade här och jag sa, jag har öron, men hör inte. Vad hör jag? Kan jag ställa mig frågan, vad hör jag? Gud har talat genom profeterna under tider, på olika sätt. Och de har sagt, hör Herrens ord. Hör Herrens ord. Gud har talat, och Gud talar idag. Och Gud kan tala direkt till människor idag. Han kan tala direkt till dig Där du sitter i bänken och lyssnar Kan han tala direkt till dig Det var en som frågade mig en frälst, Hur ska jag lära mig Att känna igen Guds röst Och Guds tilltal Det är genom övning Att umgås i bönen med Herren Då börjar det komma mer och mer om vi tänker den unge Samuel i templet Han kände inte igen Guds röst Och nu var det ju det allvarliga Att inte heller prästen kände igen det För när han går till prästen så visste inte första gången Och inte andra gången För en tredje gången så säger han Men det måste nog vara Herren som talar till dig Säg nästa gång När du hör Samuel Säg Herre tala Din tjänare hör Och det gjorde han och där började dialogen för den blivande profeten. Dialogen med Gud. Halleluja. I tider av stillhet med Gud får den heliga ande möjlighet att tala till oss. Gud talar och du hör. Gud talar och du hör. Men hur ska Gud kunna tala om jag talar hela tiden? Hur ska Gud, Gud kunna tala Om jag ber hela tiden Och jag går och talar i tungor Jag hör inte Gud tala Jag måste vara tyst Stilla Det är då, då rösten kommer Det kom ut en bok för länge sedan Som hette Jag hörde Herren tala Och det var om en väckelse kunnare Som hade fått möta Gud Fick vara med om en väckelse Här i Sverige Och han hörde Herren tala. Och då är det fråga om jag hör Herren tala. Var talar jag då? Vad talar jag? Vad talar jag ut till människorna? Den här samma författaren till den här boken. Han skriver också i den här boken så här. Ordet är skapande kraft. Särskar chapp. I sin bok Kraften i det talade ordet ordet är skapande kraft. Så när du använder guds ord så är det skapande. Det är skapande guds ord. Det är skapande guds ord. Hur använder jag min tunga? Talar jag in liv och tro genom guds ord. Eller talar jag död genom mina egna döda ord. Orspråksboken. Säger så här i det 18 kapitlet Och i första versen Ordspråksboken 18 och 21 Om det är någon som skriver Tungan har makt över död och liv Det som gärna brukar den Får äta dess frukt Jag läser den en gång till Tungan har makt Över död och liv Det som gärna brukar den Får äta dess frukt Och sen ifrån trettonde kapitlet i samma bok Tredje versen Första delen Den som vaktar sin tunga Bevarar sitt liv Och andra delen Står det Den lösmynte råkar i olycka Visst är det sant? Men om vi har hört Herren tala Vad ska vi då göra? Vad gör vi? Jesus äh, talar mycket i liknelse Och han har en liknelse om den stora måltiden i Lukas 14. Lukas 14 kapitel i 15-24 versen. Jag ska inte läsa hela sammanhanget. Men <kör> där talar han om en som ställer till fest. Och så säger han till sin tjänare. Gå ut. Gå genast ut på gator och gränder i staden. Och för hit fattiga och krymplingar blinda och lama. Det var så nämligen att först hade han bjudit in en del som inte kom. En hade köpt ett gods, jordgods. Och han ville gå och se på det. En annan hade köpt oxar som han skulle ut och pröva i åkern. Och en tredje hade gift sig. Och nu skulle han bara underhålla sin nya fru. Så de hade inte tid. Och då måste han ju gå till någon annan då. Så säger Jesus, eller inte Jesus utan den här, den här mannen till sin tjänare. Gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Han ville bjuda in alla med andra ord. Gud har ingen, an, inget ansende person. Alla är lika dyrbara för honom. Så han älskar alla lika. Jag tycker det är så. Underbart det är. Men så kommer tjänaren tillbaka och säger Ja men nu har jag bjudit och de har kommit Men det är inte fullt ännu Vad säger han då? Då säger han vidare till honom Gå ut på vägar och stigar Och uppmana enträget människor att komma in Så att mitt hus blir fullt Ty jag säger er att ingen av de män Som var bjudna Ska smaka min måltid Men de som kom De fick vara med och åk och, och. Äta i festen där Gå ut på vägar och stigar Så han säger först Gå genast ut på gator och gränder I stan Och säger han gå ut på vägar och stigar och man en enträget Människor att komma Jesus kallar oss In i detta Så som Jesus försökte Rädda de förlorade Så vill han också att vi ska vara med Och rädda de förlorade Så att de får uppleva Frälsning och frid Och syndernas förlåtelse Och frid med Gud Och frid med människor Han gick till dem alla Alla utan undantag Och vi ska gå till dem Han tvingar inte oss Men han, han är tacksam om vi går Och när vi en gång Ska möta honom Då ska vi få uppbära vår lön För det vi har tjänat honom med Det är bara han nåd tillsammans Paulus säger <clears throat> Vid ett tillfälle att nöden för det förlorade Om det är nöden för det förlorade Han säger Kristi kärlek tvinga mig Kristi kärlek driva mig Står det i den nyare översättningen En själavinnares största glädje Vad är det? Vad är den största glädjen? Den största och verkliga glädjen Är att få leda en människa till levande tro på Jesus Det är den största glädjen Jag vet inte själv om någon större glädje Än När jag får se en människa Som blir befriad från synden Och får sin synd förlåten Och får frid med Gud Står där bara i glädje Och gråter ut sin synd och, och tar emot friden ifrån Gud Finns det något större Ett underse på jorden Och ett namn skrivs i himlen Då är det himmel på jord Låt oss vara Tjäna vinnare där vi är Herren ska hjälpa dig och mig Amen Jag tackar dig far i himlen för att du vill Välsigna oss med dessa ord Som vi har läst tillsammans här Jag tackar dig att du har kallat oss Med en helig kallelse Och tackar du vill hjälpa och leda oss På din väg, halleluja Tack att vi får vara med i denna tjänst och tjäna dig och betjäna människor Hjälpa och leda människor fram till dig Jag tackar dig kära Lägg nöd i våra hjärtan för detta den nöd som du hade Och många andra som har burit på denna nöd Och får se frukten av det Jag tackar dig kära herre Att jag får lägga allt i din hand Och möta oss varenda igen här Och låt oss få uppleva Ditt vidrörande Både till ande, kropp och själ I Jesu namn Amen Amen. Tack Jesus. <här> Tack för vad du har gett oss. Gud välsigne dig att fortsätta din gärning där du går fram. Jag tänkte på en sång som jag tror att vi kanske alla vill stämma in i efter den här prediken. Och det är sång nummer 89 i vår sångbok. Jag vill bära ditt budskap Herre. Av hjärtat sjunga ditt lov och pris. Känner vi det så sjunger vi med i den här sången och ger vår hyllning till vår Herre och Jesus. Han som har Zonat oss med Gud. Eh, vi har eh, efter gudkänslan här som vanligt tror jag det kan ha blivit nu. Kaffe. Öppet café är öppet. Och vi kan dricka kaffe och eh, odla lite mer gemenskap än att eh, som vi gör här. Sitta i bänkarna bara och titta varandra i nacken tänkte säga. Men vi har ju lyssnat också. Och det är ju därför vi har varit här. Det är ju det som är det väsentliga. Men vi kan fortsätta och hälsa på varandra och träffas i, ute i foyerna eller kaféet som vi har. För dig som behöver lite hjälp, förbön eller någonting, samtal... Med någon utav församlingens ledning, ni får gärna komma fram, tala med mig, med Ernst, med Håkan. Med, ja, Håkan var inte här? Jo då, är här. Där sitter han. Ja, det är flera av de som är här. Och vi har ju vår ungdomspastor, eller Andri pastor här. Det var ju trevligt att du inte smet iväg på semestern så att vi inte fick ha dig med idag. Det var snällt. Jag menar att vi står till förfogande. Det kan behövas ett samtal, förbön eller om man vill lägga fram ett bönämne eller någon annan sak. som Är ni mycket välkomna att göra det? Vi har också möjlighet att be tillsammans här. Ta tillfällena när de finns Nu sjunger vi den här sången som avslutning på vår gudstjänst idag Och så är ni förstås då, som redan har sagt så här Välkomna till kommande möten Men vi avslutar med den här sången nu, den här dagen Och så önskar jag er alla en fin fortsättning på dagen Och en fin vecka framöver Guds välsignelse är det bästa som vi kan ha över våra liv. Nummer 89. åtta nio, jag vill bära ditt budskap Herre.